الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد <تصفيق> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي دويستسا قزاها لپريبادة الله سبحانه وتعالى سلامة ميري سلامة الله بسانيك الله ملايك محمد عليه الصلاة والسلام نغو جسنو njegov uzor te Asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvažnijih gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji, u još jednoj noći u kojoj se družimo u projektu Zimske škole Islama. Naše 13. predavanje. Juče smo govorili o tome kako bi čovjek konkretno trebao da klanja. Govorili smo o veoma bitnom faktoru koji je pomeni E, možda jedan ključni faktor koji bi trebao da poznaje čovjek vjernika vezuje se za namaz, a to je da smo počeli da rašlanjivamo namaz i da pojašnjavamo svaki pokrit u namazu, da li je rukn, da li je važib i da li je sunnet. Samim tim čovjek vjernik od momenta kada stane u namaz i izgovori riječi Allahu Ekber do predavanja selama, sam za sebe bi trebao da zna svaki svoj pokrit u namazu da dadne za njega ocjenu. Da li je rukn Da li je vađib i da li je sunnet? Ako je rukn, smo kazali, rukn se ne može ostaviti namjerno, namaz je odmah pokvaren. Ako se izostavi nenamjerno, imamo način metode kako da ga nadoknadimo. Rekli smo, za vađib isto tako ne smije se izostaviti namjerno, samim tim namaz je neispravan, a ako se izostavi nenamjerno, može se nadoknati sehvi seždom u jednom generalnom pravilu, a jučije smo pona, pona, pojašnjavali kako i na koji način se ponašati u namazu ako preskočimo neki od vađiva. Večeras, ako Bog da počinjemo, imamo mnogo materijala da, ako Bog da spominimo, sunnete namazu, da spominimo šta je dozvoljeno činti u namazu, šta je popuđeno činti u namazu i na kraju šta kvari namaz i time ćemo, ako Bog da, Sa večerašnja dva dersa završiti poglavlje namaza, od sutra ko Bog da počinjemo sa drugim vrstama namaza, odna fila i tako dalje. Prva stvar, šta je to sunnet? Mi smo to nekada već ispominjali, ali lijepo je da, da sad znamo ponovo, na početku smo definisali šta je rukn, šta je važib, šta je to sunnet u namazu. To su postupci u namazu koji čovjek ako čini ima za njih nagradu, dok ako ih izostavi nije griješan. Ovo nam je veoma bitno da znamo iz razloga. Ako nam se nekada desi da neku stvar izostavimo od sunnjeta, da, hajde kažemo, ne razbijamo glavu jer naš namaz je ispravan, a isto tako da znamo šta su sunnjeti namaza, ako u datom momentu žurimo i ne možemo ispoštovati sve sunnete da jednostavno znamo šta smijemo od namaza preskočiti, šta smijemo izostaviti i da je opet naš namaz ispravan i čist. Pa je veoma bitno da znamo na početku šta je sunnet, da su to dobrovoljni postupci u namazu, koje ako činimo, imamo za njih sevap i nagradu, a ako ih izostavimo, inšalab iznila, nismo griješni. <tok> Počinjemo sa nabrajanjem prvi postupak u namazu koji je sunet, jeste postavljanje, postavljanje sutre, postavljane perde, i o tome smo i uči i prekućer govorili, odnosno u prezadnjem dersu smo govorili da je od suneta, Allahu subsanaka ali selatu kada čovjek klanja klanjač da klanja prema nekom predmetu čija visina bi trebala da bude otprilike kao ispravljena ruka njegova širina nije definisana Allahu subsanaka ali selatu selam kaže kada neko od vas klanja neka klanja prema sutri i neka ju se približi pa čovjek znači treba da prav Pazi da svoj namaz uvijek klanja prema nekom prijedmetu, može to biti zid, može to biti stolica, može to biti e, stub i tako dalje. Istan spričnjaci kažu da ne treba klanjati prema nekim stvarima koji su šarene, koji su pokrijetu, koji će odlati, odlačiti čovjeku pažnju. Primjer, da čovjek klanja prema televiziji. Na televiziji ima određen program i čovjek klanja prema njemu, definitivno će to dekoncentrisati dekoncentrisati čovjeka. Nedjetko nam se dešava, evo ja sam danas imao priliku u jednom od maza da sam malo okasnio, pa smo klanjali e, u, u zasednom džematu, pošto smo došli već u džemat, a džemat klanjao, klanjali smo u zasednom džematu, pa sam vidio da velik broj ljudi imao je potrebu da prođe, ali nije smio da prođe između imama i, e, znači, ljudi koji klanjaju iza imama, pa je ispravno, braću moja draga, i to je propis kojeg čovjek musliman treba da zna, da sutra, kada imam klanja, kao u džematu se klanja, njegova sutra je sutra svim ostalima Što znači? Ako ima čovjek potrebu, zatim može normalno da prođe između safova i nema u tome nikakve pokuđenosti. Znači hodanje između safova nije zabrajno. Zabrajno je proći između imama i njegove sutri ili ako eventualno čovjek klanja sam, tada je zabrajno prolaziti između insana i njegove sutri. <kuh> Drugi od sunneta u namazu jeste, juče smo tome e, više puta govorili, jeste dizanje ruku u namazu. Mislimo ovdje konkretno dizanje ruku na početku namaza. Znači čovjek kada stane u namaz prva stvar koju radi podigne ruke i kaže Allahu ekber. Za ovo podizanje ruku vezuju se neke stvari koje im čovjek trebalo da zna. Prva stvar jeste da je to sunnet što znači kada im čovjek rekao Allahu ekber i počeo klanjati njegov namaz je ispravan. Ovo znači dizanje ruku je sunnet i nikada niko doleme koliko znam nije rekao da je to nešto više od sunneta. Pa prva stvar znači kada bi počeli namaz bez dizanja ruku, samo kada Allahu Akbar i počeli klanjati, naš namaz je ako Bog da ispravan. To je prva stvar. Druga stvar... Vidimo, na početku namaza svi učenjaci su složni da se tada dižu ruke, nakon toga dolazi do razilažanja među islamskog učenjacima, da li se u namazu i nakon toga ponekada dižu ruke ili ne, pa većina islamskog učenjaka je smatrala da se ruke dižu prilikom početnog tekbira, prilikom odlaska na ruku, prilikom povratka sa rukua i prilikom ustajanja sa drugog rekiata sa etehijatu, kada se ustane na treći rekiat, ponovo se ruke dižu, identično nako kako se dizale na, na početku namaza. Velika većina islamske učenjaka smatra da se ruke u namazu dižu na četiri mjesta, koja smo spomenuli na početnom tekviru, prilikom svakog odlaska na ruku, prilikom povratka sa svakog rukua i prilikom ustanja sa, trećeg, sa drugog rekiata na treći rekiat. U hadisma koje bilježi Buharija i muslim od Ibnu Omara stoji da je Allah uposlanika ili salatu selam na ova tri mjesta dizao ruke u namazu. E... Hanefijska pravna škola je stava da se ruke u namazu dižu samo kod početnog tekbira i to pitanje nikako ne smije da bude kamen spoticanja među muslimanima. Oni muslimani koji smatraju da je dizanje ruku sunnet neka dižu ruke. Oni koji smatraju da dizanje ruku u namazu nije sunnet, neka ne dižu ruke i niko ne smije nikoga prezirati zato što neko smatra da je nešto sunnet, a neko da smatra da to nije sunnet. Ja sam o to mi više puta govorio, čak sam bio izložen i razno raznim kritikama, zbog toga snimio sam hvala Allahu Đelešanu mogu se time u jednu ruku i pohvaliti, možda čak i da kažem od rata ne znam da je neko profesionalno snimio kako se namazi, klanjaju kompletni namazi, onako kako smo to mi uradili U tim namazima koji sam ja pojasnio kako se klanja i Saba i Podne i Kindija i Akšam i Jacija detaljno, ja nisam dizao ruke iako sam stava kada privatno klanjam kod kuće, dižem ruke, uvjeđenja sam da je su ne dizati ruke u namazu, ali jednostavno znajući da će velika, šira masa, gledati to, ljudi da ne bi bili zbunjeni u džami, vidi da je Fendija ne diži ruke, ja tu na video dižim ruke, ja sam odabrao sebi stav da to kada sam ljudima pokazivao kako se klanja, nisam želio da dižim ruke, želeći samo da ajde da kažemo, ljudima to bude i da ljudi na, na jedan ispravan način, inšala, nauči klanjati. Tako da, dizanje ruku na mazu, nažalost, kamin spoticanja je skoro pa u cijelom islamskom svijetu, a vidimo da je to samo jedan od sumnita u namazu čovjeka ga ostavi neće biti griješan ako čini ima sevap a pogotovo kad je u pitanju da čovjek ostavi dizanje ruku zbog neke veće koristi zbog muslimanskog bratstva i tako dalje Rekli smo kada u pitanju e, imamo prvi sunet, a to je samo dizanje ruku. Nakon toga kakvoća dizanja ruku i također sunnet, da čovjek, rekli smo, neće skupljati prste, niti će mnogo širiti, u nekoj normalnoj, normalnoj, znači u normalnoj e, verziji će dignuti ruke. Ruke se dižu u visini ramena ili u visini ušiju. Rekli smo juče, ili nećemo to ponavljati, mnogo ne postoji vjerodostojen hadiz da je Božiji poslanik e, svojim prstima doticao uši. Nakon toga odsunete namaza jeste kada se ruke podignu u namazu, govori se riječ Allahu Ekber, odsunete da se ruke svežu, pa smo jučje o tom je kad smo govorili o namazu malo konkretizirali. Imamo znači tri stava da se ruke vezu ispod pupka, na stomaku i na prsima. Inša Allah bizna, bilo gdje da sveže čovjek ruke, njegov namaz je ispravan. Ono što ima najjači dokaz jeste da je Allah poslanik vezivao ruke na prsima. Rekli smo da postoji tri načina vezivanja a, ruku u namazu, da ovaj dio našeg glana stavimo ovdje na sam izglob, da ruku stavimo na podlakticu i da desnom rukom obuhvatimo uh, podlakticu lijeve ruke. To su tri načina kako čovjek može vezivati ruke u namazu. Samo vezivanje opet ruku u namazu je sunnet. Tako kada bi čovjek rekao Allahu Ekver i klanjao spušteni ruku, njegov namaz je ispravan, ali je izostavio sunnet Božijeg poslanika. Uh, alihi salatu veselam. Allahu poslanik, alihi salatu veselam, kaži mi skupina poslanika nama je naređeno, pa je naveo nekoliko stvari između ostalog, naređeno nam je da stavljamo desnu ruku preko lijeve u namazu. Pa znači, od suneta Božeg poslanika Mohameda Selam i prijedodnih poslanika koji su klanjali da su ruku stavljali desnu preko lijeve u namazu. Nakon toga Četvrti sudnet u namazu jeste neprestano i kontinuirano gledanje u mjesto seđde. Znači kako bi se čovjek što više koncentrisao, pohovalno i lijepo je da čovjek cijelo vrijeme namaza gleda u mjesto gdje će činiti seđdu osim u jednoj situaciji, a to smo jučer spomenuli, čovjek kada sjedi na etahijatu i kada uči etahijatu te šehud, i kada uči salavate, propisano je rekli smo da ruku stavi u ovaj položaj, da prstom pokazuje prema kibli ili eventualno da miči i u tom periodu sjeden uče gledati, znači, svojim očima uh, u svoj prst, tako je zabilježeno od Boži poslanika, ali ih se, letu veselam. <clears throat> Isto tako od sunneta u namazu jeste početna dova, ono što je interesantno spomenuti da je bilo učenjaka, amanjina učenjaka koji su kazali da je početna dova sunnet. Ja želim ciljano za svaku stvar koju ćemo večeras kazati da je sunnet, a ima u Lemiju koja je rekla da je vađiv, ja vam kazati kako čovjek Tu stvar dodatno treba paziti pošto uvijek postoji ako je neko od ulema rekao da je to važljivo da zaista to i jeste važljivo pa da čovjek pazi u životu da te stvari ne propušta. Znači početna dova, rekli smo da postoji od Božijih poslanika ali se, se nam preneseno koliko znam 7 8 različitih dova, pa je lepo da čovjek nauči nekoliko različitih dova kako se ne bi desilo da uvijek istu dovu uči i uči je automatski rutinski i ne razmišlja o njoj. Pa bi čovjek vjernik trebao da nauči nekoliko... كم لك دوى الله اكبر تكبير الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره وسبحان الله بكره واصيلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يعني توسو نيكي سدوه الله وكاستنيك عليه السلام prilikom početnog tekbira, pa je znači sama početna dova sunnet, ali bilo u lemije koje je rekla da je početna dova vađib, pa i čovjek vjernik ne bi trebao izostavljati. Rekli smo da postoji više dova i čovjek bi trebao da nauči nekoliko tih dova, pa jedan dan praktikuje ovu, drugi dan rak praktikuje ovu, jedan namaz uči ovu, jedan namaz uči onu, jednostavno kako ne bi dozvolio da počne rutinski učiti samo e, tu dovu. Isto tako <clears throat> Od sunneta je da se ova dova uči u sebi, bez obzira da li namaz bio od onih koji se uče u sebi ili naglas glas, znači ova dova se uvijek, uči, uvijek se uči u sebi. Nakon toga u namazu, od namaza, jeste učenje اعوذي. učenje e'uze. Spomenuli smo da postoje tri načina, pa čak i četiri načina kako se može učiti e'uza u namazu. U'udhu billahi mine shaytanir rajim. Euzubillahi es-semiil alim minash-shaytanir-rajim euzubillahi es-semiil alim minash-shaytanir-rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthi usu načina kako se može učiti euza u Namazu isto kao što smo rekli i za početnu dovu vrijedi i za euzu, čovjek treba znači kombinirati jedan namaz uči ovu euzu, drugi namaz uči ovu, jednostavno kako ne bi dozvolio da određeni stvari uči rutinski. I za učenje euze je bilo učenjaka koji su kazali da je e, učenje euze e, važib, stoga bi se čovjek treba utruditi, stoga bi se čovjek treba utruditi da ne izostavlja učenje euze u namazu. E, Rekli smo na početku namaza, znači treba prušti jednu euzu i inšala ona je dovoljna za cijeli namaz. Ali ako bi čovjek svaki put kada ustane na novi rekiat, proučio euzu pa bisminu pa fatihu, inšala biznila nije nikako pogriješio. Znači euza je dovoljno jedna na početku namaza za cijeli namaz, ali ako bi čovjek i učio euzu kada god ustane na novi rekiat, inšala biznila nije nije pogriješio. Nakon toga od sunnita namaza jeste i učenje nakon euze bismillah. Učenje bismilli u unamazu. Odnosno ovdje postaje jedno, ovdje postaje jedno razilaženje kod učenjaka šta je bismillah, da li je ona sastavni dio fatihe ili nije sastavni dio fatihe samim tim i dolazi do razilaženja, da li je obaveza učiti fatihu, da li obavezno učiti bismil ili nije. Znači rekli smo prvo učimo euzu, nakon toga učimo bismillu. Šta je bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Da li je ona sunnet, dalje li dalje vađiv, je, da je sastavljen dio fatihe? Mi smo iče konstatirali da je učenje fatihe ruknu namazu. Ako kažemo da je bismila sastavni dio fatihi, onda moramo bismila učiti jer je sastavni dio fatihi. Ako ne kažemo da je sastavni dio fatihi, onda bismila uzima poseban propis. Pa je tačno, inšallah bi iznila, iako postoji jako razilažen kod učenjaka, da bismila nije sastavni dio Fatihe. Bismillah nije sastavni dio fatihe, samim tim ona uzima poseban propis i tačno je inšallah bi iznilla da bismillah je sunet proučiti. Isto tako tačno je da se bismillah uči u sebi. Ovo govorimo iz razloga pogotovo za ljude u Evropi, u Americi, u Australiji gdje nekada imamo ljude koji njihov meze preferira da se Bismillah uči na glas. Pa zato ako nekada dođete u namaz i vidite ja sam znao biti gore negdje u Švedskoj u Evropi i dođete u džemat i čovjek na početku namaza Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Znači Bismillah prouči na, na, na glas. Ne mora to ne treba da vas bunjuje. To je znači validan stav u Islamu iako velika većinska ulema islamskoj čenjaka smatra da je Bismillah sunnet i da se uči u sebi. Znači Ashabi su prenosili Dostojno, da kažu uklanjali smo sa poslanikom i Ebu Bekrom i Osmanom i Omerom i nikada niko od njih nije učio bismidlu na glas. Ali postoje određeni argumenti indirektni da je nekada Boži poslanik proučio bismidlu i na glas. Ali ono što se može konstatirati sigurno jeste da je kontinuirano većinska praksa Bože poslanika bila da je bisminu učio u sebi. Pa znači vraćamo se razilaženju. Tačno je da bisminu nije sastavni dio fatihi, samim tim ona uzima noviji propis, a to je da je sunnet proučiti bisminu prije fatihi uči se u sebi. Allah oposlani kaže u verodostrom hadisu, kada govori o fatihi, odnosno to je hadis El-Qudsi, da uzvišen Allah, Jeršanu kaži, ja sam po poprepolovio namaz između sebe i svoga roba. Pa onda kaži, pa kada moj rob kaži Elhamdulillahi Rabbil Alamin, uzvišen Allah mu kaži, moj rob me hvali. Pa ovdje vidimo da, znači, uzvišen Allah Allah, u ovom hadisu El-Qudsi, koji prenosi Boži postanik, nije rekao, pa kada moj rob rekne Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi rabbil alemin, već kaže kada moj rob u namazu kaže Elhamdulillahi rabbil alemin. Tako da ovaj hadis i određeni drugi hadisi jasno ukazuju da Bismillah nije sastavim dio Fatihe, samim tim ona uzima novi propis, a to je da je sunnet i lijepo i pohvalno proučiti Bismillah prije Fatihe, Ako se Bismillah ne bi proučila, naš namaz je, inša Allah, bi iznila Validan. Nakon toga odsuneta odsunita u namazu jeste glasno izgovaranje amin nakon proučene Fatihe svakako misli se u namazima u kojima se uči Fatiha na glas. Generalno znači kada čovjek završi Fatihu i kaže gairil magdubi alehim veled dalin kaže se uvijek amin. Ako su to namazi koji su učili se u sebi tiho, onda mi kažemo tiho. Ako su to namazi u kojima se uči naglas kao sabah i akšam i jacija, tada je od da se e, izgovaranje e, amin kaže naglas. Opet se vraćamo po anefijskom ezebu, izgovaranje amin se ne izgovara na glas, ali postoji velika grupa islam islamslučnjaka koji su smatrali da se amin izgovara na glas. Oni tu u svoju tvrdnju su argumentovali jasnim hadisma Božijeg poslanika, ali se letu se nam da je to bila praksa ashaba, da su toliko znali izgovarati amin, da se bukvalno mesčid, znači, ono, hajda kažemo, tresao od toga koliko su glasno izgovarali amin. S druge strane kaže Allaho poslaniku hadisu, kojeg biloži i Buharija i Muslim, i za emenel iman ima mufe eminu Kada imam kaži amin i vi kažite amin. Kada imam kaži amin i vi kažite amin. Onaj čiji izgovaranje amin se potrefi i podudari sa izgovorom melika amin, bit ćemo oprošteni grijesi. Pa inšala biznila i ovo samo jedan od sunnijeta u namazu, e, Čovjek, znači, ja sam više puta govorio, ako bi se našao u džami gdje niko ne zna za taj sunnet i njegove izgovaranje amin, ako bi iritiralo ljude i provociralo u datom momentu, možda, nema nikakve smetnje da čovjek i izostavi taj sunnet, ali je nama bitno da znamo šta je sunnet. Šta je potvrđeno u hadismu na Boži poslanika, kada budemo klanjali sami ili kada klanjamo u džematu gdje ljudi znaju za taj sunnet da možemo prakticirati taj sunnet.. Isto tako, Rekli smo da je ruku, odlazak na ruku je rukn bez kojeg nema nikako namaza. Ali na ruku imamo e, mnogo stvari koji su sunnet i pohvalni postupci. Pa smo rekli da je sam ruku e, rukn. I izgovaranje onoga zikra subhana robjel avim jednom je vađib. Ali izgovoriti dva, tri, četiri, pet ili šest puta je sunnet. Pa prvi sunnet na ruku jeste izgovoriti onaj zikr više od jednom. Jednom nam je vađib, moramo jednom izgovoriti, a sve miše je sunnet tako da velik broj ljudi kod nas i ne zna da se može više od tri puta kazati subhanarabijelavim. Ako ima vremena, ako klanjamo teraviju, klanjamo noćni namaz, možemo kazati deset puta. To je prvi sunet. Drugi sunet je ako imamo vremena u namazu da se prouči neka dovakoj udovi o Božijih poslanika li se la tu selam na na ruku subuhun qudusun rabbul melaiketi veruh subhanake allahumma ve bihamdik itakudali znači imamo više dovakoj uči Allahu poslanika li se la tu selam na ruku pa bi čovjek vjernik trebao da nauči nekoliko tih dova pa da ih uči e, na ruku isto tako kazali smo da je od sunneta na samom ruku koji je ruken, da se leđa potpuno isprave, jer je zabeleženo, jer je dostoji nad isima, kaže Boži poslanik bi toliko ispravio svoja leđa, kada bi se voda sa na njegova leđa, ona bi gore ostala na leđima. Ne bi nigdje otišla. Da leđa budu ravna i da glava bude u ravni, znači sa leđima, ne izdignuto niti oborena glava. Isto tako odsuneta je da se ruke tokom rukua odalje od bokova i da se ruke na koljenima drži rašireni prstju. Sve su to neki sunneti koji čovjek lijepo je da prakticira a zbog njih će imati nagradu ako bi neki od ovih suneta izostavio njegov namaz je inšala bi izdinila ispravan. Nakon toga imamo rekli smo da je odruknova povratak na kijam sa rukua o, o tome ne govorimo sem i Allahu limin hamida rabbina velekel hamd to su vacjbi na kontoga imamo uh, sunnete da se izgovore neke druge dove prilikom stajanja na kijamu kada se vratimo sa rukua rabbena velekelhamd hamden kaseeron tayyiban mubarakam fi i tako dalje imamo znači neke dove koji su za bližnjeg poslanika i lijepo je prakticirati jedan od zapostavljenih suneta izuzetno zapostavljen suneta jeste da je od suneta povratak sa rukua malo odužiti našrost moramo prihvatiti tu činično stanje, kod nas je namaz izgubio svoju dušu. Vidjećemo da ljudi u velikom broju slučajeva nabrzinu se, neki se čak i ne ne ispravi potpuno, idu na seždu, sve to brzina, sve to rutina. A sahabi kažu, znao je Božji postanijek se vratiti sa, znači, sa, sa rukua na kijan ponovo, nastajanje. stajanje, toliko bi ostao dogo da smo mi pomisli da nije možda zaboravio da je u namazu. Pa je znači lijepo i pohvalno da čovjek e, to stajanje oduži svakako u njemu učeći neku duva koji su premsene od Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Rekli smo da je ovaj je seždje je rukn i o tome ne govorimo. Jednom je obaveza kazati subhanarabjel e'ala, ali imamo nekoliko sunneta koji su pohvalni e, odnosno po, postupaka koji su pohvalni na seždi. Spominjali smo da čovjek mora seždu činti na sedam dijelova e, tijela, na čelo i nos, na šake, na koljena i na nožni prste koji treba da budu okrenuti prema kibli. Ono što je interesantno spomenuti jeste da je odsuneta da se e, prsti skupe i da se stavi u širini ramena, da se okrene prema kibli. E, interesantno je spomenuti da Podlaktice trebaju biti od, o, podignute od zemlji i da budu nadlaktice, znači, udaljene od stomaka. Ovo se misli u situaciji kada čovjek sam klanja, dok kada u džematu, neće mnogo širiti kako ne bi nekoga sa strani uznemiravao. Pa je od da se nadlaktice odvoji od bokova, a da se, znači, podlaktica podigne od zemlja. Laoposlanik je zabranio, i o tome ćemo govoriti poslije, da se podlaktice znači spuštaju na zemlju kao što što čini pas i u tome nema razlike između muškarca i zem, žene kod nas žene prakticiraju da spuste da spusti znači podlaktice na zemlju to se jasno krši sa disom božijim oslanika li se selam i mi smo učili iznimno rednu konstataciju volio bih da ih zapamtite a to je ne postoji u namazu ni jedna radnja u kojoj se raskoj muškarci i žene postoje određeni iđtihadi uh, učenjaka, mezheba koji su pokušali da određeni radnje kažu žena treba činti tako zato što to je, hajde da kažemo je za ženu, ali znači u hadisima Božih poslanika i njegovi supruga i ashabiki ne nalazimo da se žena razlikuje u bilo kojem pitanju od namaza muškarca Allah poslanika izrekao jedan veliki hadis on jeste kratak ali je veličanstven salju kemara eitu muniju salju klanjajte onako kako ste vidjeli da ja klanjam pa se to odnosi i na muškarce i na žene. Nakon toga rekli smo nakon povratka sa sećde čovjek će sjesti u sjedine koji se zove znači sjedine između dvije sećde može se tada šutjeti može se šutjeti ali je lijepo odužiti tu sjedine opet tudje se vraćamo između dvije sećde Lijepo je, odsunjete, da se to sedenje oduži. Misli se se oduži sa učenjem određenih zikrova. Odsunjete i lijepo je kazate Rabbir Firli, Rabbir Firli. Već me jučer je neko kontaktirao i pitao, bio je dio učenjaka koji za ovu dovu kažu Rabbir Firli, Rabbir Firli da je vađib. Ali jednostavno ona je od Božji poslanika samo prenesena kao djelo, A poznato je veliko pravilo da kada Božji poslanik samo nešto uradi, a ne narijedi to, u osnovi to dijelo je sunnet, dok ne dođe drugi hadis koji taj sunnet podiže na nivo da je to vađib. Pa znači u ovom slučaju mi kažemo između dvije sežde kada čovjek sjednije smiri se, ruke stavina na nas, znači stegna, Prvo će, prvo će kazati rabbir firli, rabbir to je sunnet. Po nekim učenjacima to je važib, ali ne postoji jasan dokaz da je to vađib. Dalje, Boži poslanik, a.s. u tom sedenju znao je učiti jednu veoma, veoma lijepu dovu, Allahumma warhamni wahdini wajburni wa va afini warzuqni jedna dova kada bi zna... sada imali vremena da i samo prokomentarišemo koliko ima lijepih značenja moj savjet vam je nabavite sebi knjigu očija Safeta Kuduzovića u kojoj še Safet govori o svojstvima kako je klanio božji poslanik pa uzmite ove dove i naučite njihov prijevod Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa va afini warzuqni warfa'ni Meni je ovako lakše je to nabrojat i lakše mi na arabskog nego na bosanskom, ali generalno jedna izuzetno lijepa i korisna doba koju bi čovjek vjernik trebao da nauči i da razmišlja o njenom značenju. Pa znači od je kada se čovjek vrati između dvije sežde, učinjuje jednu seždu, vrati se da se potpuno smiri, to je rukn obaveza da kaže Rabbir Firli, Rabbir Firli, to je po nekoj ulemi vađib, ali je tačno inšal da je to sunnet i nakon toga da uči druge dove koje su zabilježene Boži poslanika. I u ovoj situaciji Božji poslanik je znao nekada ostati toliko dugo sjediti i doviti da bi ja sabi rekli pa šta je sa poslanikom, on je možda i zaboravio da mi klanjamo namaz. Isto tako rekli smo da kada čovjek uči etahijatu, da je odsunneta, da je odsunneta da a, kada učijete hijatu e, i na prvom sjedenju i na drugom sjedenju da sjedne na način da će svoje ruke staviti lijevu na lijevu stegno, desnu na desno stegno, a prste desne ruke će znači napraviti sa njima ovako kao krug, a ovako kao krug, kaži prstom ili pokazivati u pravcu kibli ili će micati sa njim. Znači, u pogledu toga također postoji različiti stavov islamsku učenjaka. Neki učenjaci su se samo mići kada se kaže išhedu en la ilah illa, išhedu enne Mohameden abdu u ne postoji jasan dokaz koji kaže da se samo tada mići. Znači, po ovom nekom skromnom mišljenju ili će čovjek samo pokazivati u pravcu kibli ili će neprestanu micat ili neće ništa raditi. Ali u svakom slučaju, to su pitanja gdje postoje fikska razilaženja i različiti stavovi i treba ta, te stavove uvažavati. Pokazali smo na onom video za kojeg smo vam kazali da ćemo ga Inčala u subotu objaviti, vidim da su ga već neki i pregledali, da ćemo pokazati kako se praktično sjedi na trećem rekiatu, na mazu i na četvrtom, pošto postoji znači, malo različitost u sjedenju kako čovjek sjedi na, na, kada uči etahijatu na drugom rekiatu, a kako sjedi kada uči etahijatu na trećem i na četvrtom rekiatu. I zadnji sunnetu namazu mazu jeste... Zadnji koji ću mi ispomenuti, a ima još neki sunneta da nakon što se proučije Tehijatu i Salavati propisano je da se uputi neka dova. Imamo više dova koje su prenesene od Božijeg poslanika ali isto tako Božiji poslanik u jednom hadisu kaže summe li jehtar. Nakon toga neka odabere čovjek dovu koju god želi da dovi, pa je od da čovjek nakon što sjedi na Etehijatu, proučuje Etehijatu, salavate, prouči neku dovu koja je prenseno od Božje poslanika, može doviti znači nešto što njemu lično treba. Svakako. Dova u farz namazima ne bi trebala da budu na maternjem jeziku, ipak je to namaz, e, farz namaz, znači dove bi trebala da budu na arapskom jeziku, ali kada je čovjek u nafili, tu već postoji malo više tolerancije, islamski učenjaci su dozvolili i dopustili da čovjek kada je na nafili, kada je na nafili namazu u namazima, da čak u namazu, na seđdi ili prije predavanja selama može znači, učiti dovu na svom maternjem jeziku. <clears throat> Imamo, do kraja inšala predavanja i nadam se da ćemo sve to stići, imamo oko oko 16 stvari koje je lijepo da zna čovjek da su dozvoljene u namazu, pogotovo onda kada ima potrebu. Znači mi smo do sad obradili, hvala Allahođe lešanu, veoma bitna poglavlja, obradili smo kako se kvanja, šta su to temeljni principi i ruknovi namaza, šta su to važibi u namazu i šta su to sunneti. Sada u svom namazu trebali bi od momenta kada kažemo Allahu Akbar do predavanja selama za svaki postupak da imamo ocjenu. I kamo sreće kada bi nam neko napravio te neke lijepo tabele gdje bi nam stavio ruknovi, sunneti, vađibi ili cijeli namaz porjedan, znači od samog početka sa oznakama R-rukn. Er, V. Vajib. S. Sunnet. I tako da se naučimo da sutra kada u namazu ili nešto izostavimo, ili nešto preskočimo, ili žurimo da znamo šta smijemo izostaviti, šta smijemo preskočiti, a šta moramo, aj da kažemo, upraticirati i kazati. Određene stvari u namazu su dozvoljene, nerijedko se ješa da ljudi misli da nisu dozvoljene, tako da je lijepo da se pojasni. Imamo, inša Allah, oko 15-16 stvari i pokušat da ih rezimirano spominjemo bez nekog velikog detaljcanja do kraja našeg ovog predavanja. Prva stvar jeste, zabeleženo vjerodošnjim hadismom od Buhari i muslima, da je Allah opostanik znao klanjati farze i znao je u namazu nositi svoju unuku umamu. Znači ovaj hadis je e, u jednu ruku veličanstven hadis, pokazuje koliko je bio Boži poslanik dobar pedagog, dobar roditelj, dobar djed, a s druge strane pokazuje da nekada se nama dešava, da čovjek u namazu nešto ga srb ne smije se pomakjeti zato što ako se pomakne pokvarče namaz. Allah poslanik je držao svoju unuku cijeli namaz, pa kaže, prenosio cadisa kada bi išao na ruku i na seđnu, on bi je spustio pored sebe, obavio bi ruku, obavio bi seđnu, kada bi krenuo opet bi uzimao i držao je u i tako je ljudima klanjao u, u farz namazu. Znači, e, mi ne želimo da ovdje sad od namaza, ne daj Bože, pravimo, e, pravimo igru. Ali nam je bitno, poslaniki njegovi postupci su vjera. poslaniki i njegovi postupci nam definišu kako se mi možemo ponašati. Tako da u slučaju e, sutra majka bude u džamiji I djete počne plakati, uznemirava cijeli džemat, djete se boji tišina u džami, a majka kako uzme djete u naruče ona će ušutiti. Nema nikakve smjetnje da majka uzme svoje djete u džami i da ne plači i da tako klanja. Ako je majka kod kući, djete je počelo plakati kada je počela klanjati, nema smjetnje da uzme djete u naruče i tako klanja. Pa znači, dozvoljeno je namazu, opet ako imamo potrebu da svoje dijete držimo u namazu, inšala, to je bila praksa Božijeg poslanika koji je bolji od nas u svakom pogledu, on je tako klanjao predvodeći džemat, hajde da je klanjao sam, pa mi rekli, pa i mi kad klanjamo sami. Ne, Božiji poslanik predvodi džemat i nosi svoju unuku i je, pa kada krene opet je uzme, vidite koliko je tu pokreta, drži djete, ali znači e, ovo je jedan od propisa da je dozvoljeno ako čovjek ima za tim potrebu, navijeli smo nekoliko primjera, kada smo u džematu nekada brača povedu sasvom djete djete u namazu počne plakati kada rotelj uzme djete, djete ušuti kada majka uzme djete, sebi djete ušuti kada je majka kod kuće djete, znači ako plaći, ima pravo da ga uzme, inšala biznila, samim tim, ništa nije uradila sporno u namazu isto tako da se desi u datom momentu da osoba ima potrebu da napravi jedan ili dva koraka e, zbog potrebe u namazu, nema nikakve smetnje. Primer radi, ljudi su e, klanja čovjek u drugom safu i neko iz prvog safa izišao, počela mu je teći krv ili izgubio abdest. Nema smetnja čovjek uradi dva koraka i da uđe u sljedeći saf. Ili, kao što se desilo Božijem poslaniku, da je neko došao, bila su vrata zatvorena, pa je Božiji poslanik napravio dva koraka, otvorio vrata. Znači, ako bi čovjek imao potrebu u namazu da vidi aj bože čovjek klanja i vidi dijete je krenulo prema nožu da uzme nož da čovjek napravi korak ili dva da uzme nož da ga podigne na nešto uz Allahu pomoć svetu ispravno i sve ima utemeljinga u sunnetu božjih poslanika alihi seletum selam isto tako doznim stvari jeste Da je dozvoljno čovjeku čak može biti vađiv da zaustavi nekoga ko će proći ispred njega. Ja sam gledao svojim očima gdje ljudi negoduju što neko ispred njega prolazi, ali ne zna šta da uradi. Od sunneta je da čovjek ako vidi da će njeko između njega i njegove sutre proći. Čovjek je stao na udaljenost od metra, kod stuba i hoće klanjati. I neko hoće proći ispred njega. Od sunneta je da čovjek spruž, digne ruku i da ga zaustavi. Allaho poslanik ali se, se ram, kaže u redostornom hadisu, kada neko želi da prođe, zaustavite ga. Kaže, ako on bude navaljivao, vi ga silom zabranite, kaže, zaista je, poslanik je tako bukvalno rekao, kaže, on je šeitan. U smislu, sa njim je šeitan, šeitan ga gura da prođe ispred klanjača, zato što je to veliki grijeh. Pa je propisano u namazu i nema nikakve smetnje da čovjek klanja, neko želi da prođe samo da podigne ruku, da mu dadne i šaret, da ne može proći ispred njega. Prvo njega smo sačuvali veliko grijeha, jer Boži poslani kaže u hadisu, kada bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao koliki je to grijeh, on bi sad čekao četrdesit. Možda dana, možda sedmica, možda mjeseci, a možda godina. Nije definisano. Čekao bi četrdesit. Isto tako u vjerodostorima i istama potruđeno je da je laoposlanik znao oklanjati Pa bi, kada bi došlo vrijeme da učini seždu, a išu dotakao rukom, a iša bi pokupila svoje noge jer im je bila tijesna kuća, pa je Boži poslanik imao mjesto gdje će činti seždu, kada bi poslanik ponovo ustao klanjati ona bi pružila noge. Pa je znači u namazu neka mala radnja dozvoljena, da do, primjer radi čovjek ko da učini seždu, a neko tu dijete igra da ga malo pomakne ili da neku stvar skloni, znači inšala bizna svete stvari... Pogledajte kako je sunet Božji poslanika precizno zabilježen, precizno prenesen, dotim jer je da mi danas možemo istoga uzimati propise, pa je Božji poslanik znao a išu do takvjeti, hajde kažemo, asocirati joj da, da skloni noge, pa bi ona to i učinila. Pa i mi danas isto tako imamo pravo. Vidjeli smo u Jerodoslovnom Adisu da je poslanika da je E, mu Džibrije Lalehi Sera, je sram kazao da ima na papučama nečistoće i poslaniki je skinuo u namazu. Pa da se nama desi nešto slično, dali na papučama, da se sjetimo da našoj košulji ima nečistoći, da u namazu lagano skinemo košulju, ostavimo i nastavimo klanjati, inšala, biznila, sve su te stvari dopuštene i jasno potvrđene sunetom Božeg poslanika. Isto tako, vi znate da za vrijeme Boži poslanika džamije nisu bile zastrte čilima, pa jednostavno oni su se prema džamiji odnosili na jedan drugi način kako se mi danas odnosimo. Pa kaže Boži poslanik, ako neko od vas ima potrebu da pljuni, neka ne pljuje ispred sebe, već neka to uradi na lijevu stranu, zato što su ljudi tada, znači bila je to zemlja, ili poslanik je pokazao, uzeo je, Komac plat na svoje odjeći kaže neka to uradi u svoju odjeću i znači tako da uradi. Pa da čovjek ima, ni zaista se zna čovjeku desiti, da se zakašlji, ima problema, u namazu nema problema da čovjek nikakav nije problem, da izadi maramicu iz usta i da možda pljune u maramicu, da stavi to uđep uz Allahu pomoć ili eventualno da ima problem sa slinama ili znači nešto slično to mi uz Allahu pomoć ti sitni pokrijeti uopšte ne utječu na validnost namaza. Isto tako od stari koji su dopušteno na namazu, ako bi se desilo da, da imam koji prevodi ljudi nešto pogriješi, dozvoljeno je ljudima da ga e, popravi ili da mu kažu na grešku riječima subhanallahu, a žene će značipleskajući rukama samo da bi se dala znači neki znak da je čovjek da je imam pogriješio. Pa i propisano sunnet tako imam pogriješi da ljudi sugerišu riječima subhanallahu Samim tim dajući mu do znanja da je nešto pogriješio, a žene će znači pleskajući svojim rukama. Isto tako, poslije ćemo govoriti o mekruh i pokuđenim stvarima o namazu, jeste zakretanje u namazu. Pa je zakretanje u namazu pokuđeno ako nema potrebi. Ako imamo potrebu, zakretanje nije pokuđeno. Pa je, znači, potvrđeno u više vjerodošljene da je znao sam Boži poslanik, ali se rato je sa nam klanjati, ali se zakretati očekujući neku vijest koju mu treba da donese nekog koga je poslao u izviđanje i tako dalje. Tako da se desi danas nama da klanjamo čujemo da je nešto palo, možda djecu imamo u kući, da pogledamo samo da vidimo da se nije, da ne zaokrećemo tijelo, samo da glavom pogledamo da vidimo u čemu se radi, ne daj Bože, ili se razbilo nešto, ako ima stakla, možda ćemo prekinuti namaz da bi djecu upozorili i tako dalje. U svakom slučaju, ako imamo potrebu da zakrijinimo se, da nešto pogledamo, to je inšala ispravno s tim da tu zakretanje svedemo na minimum. Isto tako, Ako bi čovjek imao potrebu u namazu da nekom nekome nešto išareti rukom ili glavom uz Allah'u pomoć, ako ima opet potrebu, to je dozvoljeno. Da nas neko upita samo nešto u namazu, jednostavno ima potrebu, žuri, želi da iziđi iskuće, pita da li si uradio to, da ti ne klanjaš, samo jesam, nisam, ili eventualno čovjek pokaže rukom na nešto, sve su te stvari dozvoljene. Znači Asabi su, su opis sa božnim poslanikom, ale selamili su jedni drugi, selamili su jedni drugi. Eselamu alekum, čovjek uđe u džamiju i jedan čovjek klanja u džamiji, On đije pored njega i kaže eselamu alekum, a ovaj čovjek podigne prst ili podigne ruku i šareti alekum selam. Znači dozvoljeno čak u namazu. Za one ljude koji znaju, mi možemo doći u džamiju, čovjek ne zna i kaže še selam aleikum, kaže aleikum selam. Već, znači, ako znamo da čovjek poznaje propise, kada uđemo u džamiju da poselam mimo klanjača, on će nam odgovoriti dizanjem ruke. On će nam odgovoriti dizanjem ruke i to je opet ispravno. <clears throat> Isto tako, desilo se jedne prilike da je Allah opet, da su njegovi unuci klanjali pored njega, pa kada je otišao na seđnu, Jedan od njegovih unuka popeo se na Božiji poslanika Lese Latu selam ono u 10 tim nekom žargonu zajahao na Božiji poslanika Pa je Boži poslanik opet iz rahmeta i milosti nije tio da prekine to dijete. Neko igra se na lijeđima do koče, kad on odi onda će mu ustati sa seždi. Pa je jedan asab dosadilo mu dugo na seždi, šta u pitanju, ustao je da pogleda. Kaže, kad sam pogledao, vidio sam dijete s jedin na lijeđima Boži poslanika, pa sam se, kaže, opet vratio. Tako i danas s nama da se desi, da vidimo da ima možda odužio više nego što je Više nego što je normalno ono, hajde da kažem uobičajno, nije spona čovjek podigne glavu, može se desiti da je možda imam pao unesist, može se desiti nešto slično, znači nema smjetenja čovjek ako vidi da je sve normalno, vratit će se na sežnu kao što se desilo i ovom ashabu. Isto tako dozvoljeno je U toku namaza, kada upitaju na fila da čovjek uči iz mushafa, ako čovjek hoće da klenja noć namaz malo duži, ne zna mnogo, mnogo Kur'ana na pamet, na noć i namazu ili na teraviji namazu, jer mi smo rekli da se teravija, namaz može klenjati i kod kući. Mi dosta puta ako teraviju ne u džami, mi ne klenjamo kod kući. Čovjek ako ne zna mnogo Kur'ana, može uzeti Kur'an, iz Kur'ana čitati, kada dođe da da ide na ruku, zatvori Kur'an, stavi ga pored sebe, odi na seždu, kada se ponovno vrati, otvori mushaf i uči iz mushafa. Ovo su islamsko činjaci dopustili da se radi u nafilama, a u farzima to, bizna ne bi trebalo raditi. Rekli smo da nema smetnje ako imam pogriješi u učenju u Kur'anu, ako pogriješi, da ga popravimo. Određen bruj ljudi smatra da je to greška, ali je neispravno, ali oposlanik jedne prilike kada je učio, jednostavno malo se je zapetljao u kirajetu, pošto imamo sura u kojima ima sličnih ajeta. Pa jedan asap koji je bio poznat e, po svom kvalitetnom kirajetu i učenju, božni oposlanik kada se je okrenuo nakon namaza, vidio ga da klanja pa kaže... Pa zašto? Pa zašto nisi reagirao? Vidio si da sam imao problema s Akirajetom. Znači, inšala bizna dozvoljeno, ako vidimo, da imam uči i jednostavno zbunio se. Ne može završiti suru. Očekuje da mu neko kaže, a mi znamo tu suru na pamet, da mu samo kratko taj aje citiramo gdje on, hajde da kažemo, ima problem kako bi on znao nastaviti da uči. Isto tako Zabiležen da Allahu Poslanik znao jedan ajet ponavljati više puta do te mjeri da je jedan u jednom od došlo da je cijelu noć proveo ponavljajući kuranski ajet in ta'zibuhum fa-innahum ibaduk ako ih budeš kažnjavao kažn i zato što su oni tvoji robovi ako im oprosti što i sa sti onaj koji prašta Znači, nema smjetnje u nafili namazu da čovjek određeni ajet koji ima, hajde da kažemo, upečatljivo značenje, jako značenje, da čovjek stani i da određeni ajet ponovi i 10, 15, 20 puta. Dozvoljeno je u namazu, i to je predzadnja stvar, dozvoljeno je u namazu zaplakati. Znači, ako bi čovjek razmišljajući onome što se uči, eh, znači razmišljajući o Kur'anu, razmišljajući o sudnjem danu, razmišljajući o Allahu, razmišljajući o kazni, Ako bi čovjek zaplakao, to ne samo da je dozvoljno, čak šta više, to je definitivno pohvalno. Mnogo je hadisa koji ukazuju na vrijednost plakanja i straha od uzvišnog Allaha. I zadnja stvar koja je dozvoljena u namazu, dozvoljena ako čovjek kihne da on kaže Elhamdulillah. Mi muslimani inače imamo svoj kodeks ponašanja kada neko kihne, onaj koji kihne treba da kaže Elhamdulillah oni koji čuju treba da kažu irhamukella i onda on opet njima odgovara yahdiikumullahu ve yuslihu balakum to je mimo namaza ali u namazu čovjeku je kihne dopušteno mu je da kaže alhamdulillah ovi koji čuju ima da šuti znači ako čovjek kihni ima pravo, ne kažemo da je obaveza, ima pravo da kaži alhamdulillah, desilo s jednom ashabu koji je kihnuo u namazu, pa je kazao alhamdulillah, hamden kathiron, tayiben, ubarken, fi, pa je Allah posljednom namazu rekao ko je rekao ovu dovu, pa su šutili, pa on rekao jasan, kaži, Doista sam vidio više od 30 melika koji su se natjecali ko će tu tvoju dovu uzeti i uzdići na nebo. Pa je znači Boži poslanik odobrio, odobrio njegov postupak. Ovo spraćujemo, draga i sestre, neki postupci za koje bi dobro bilo da ih čovjek nauči ako bi sutra nekada imao potrebu za ovim postupcima o namazu da, sma, da zna da ih smije urati pogotovo ako zatim ima potrebu mi se ovdje ako bog da zaustaviti a u narednom dersu ako bog da govorimo o stvarima koje su zabranjili namazu i stvarima koje kvari namaz Subhaneke, Allahume vebihamdike Ešhedu in la ilaha ilan stagfiruke Wa etubu ilaikum